А це завершується не завжди інтелектуальними балачками. Також не менш важливим є гардероб. З найтеплішого одягу – п'ятирічний осінній плащ на поролоні, у якому в зимові морозу відчуваєш себе самотнім, молоденьким деревцем у полі. Однак попри це примудряєшся впродовж кількох років не захворювати і триматися бадьоро, хоча... Плечі з легенями бувають промерзають. Це просто адаптація до клімату. Зима буде зовсім іншою, бо літні туфлі, які служать тобі впродовж усіх сезонів, не витримують надмірної експлуатації і починають і рватися а в лівій підошві навіть виникла дірка. Доводилося вирізати з газети картону стопи. Запихати їх у зуття, аби не промокли ноги. Коли ж ударили перші морози, то змушені був навіть одягати поліетиленові пакети під шкарпетки. Спершу одягаєш одні шкарпетки, на них пакети, а зверху ще одну пару шкарпеток. У твоїй свідомості поволі навіть формується культ зимових чобіт який, здається, напередодні зими, є найбільшим благом для людини. Для розваги міськуєш, що добрі чоботи добре гріють ноги, а зігріті ноги – це запорука здоров'я. А коли не хворієш, тоді не треба витрачатися на ліки та інше медичне сміття, яке щодня рекламують телеку. У відсутності грошей найбільше пригнічує те, що нічого не можеш купити жінкам. Згадуєш, як минулого місяця, отримавши тільки на гонорар за підлабузницьку статтю у рядовій газеті, купив на нього букет темновишневих троянд, який подарував незнайомій і неймовірно красивій дівчині, яка випадково йшла мимо магазину квіти. У цьому епізоді, звичайно, нема нічого оригінального. Якби незнайомка наче грім з неба несподівано б не поцілувала і не пішла геть. Поцілувала і зникнула. Це трохи містично, як для цього часу. Облизуєш губи, наче хочеш згадати її поцілунок. Таке признатися не забувається, і відчуваєш, як цей легковажний вчинок дівчини дражнить, ніби... Сонного звіра, твою невідомої неприборкану пристрасть, несподівано виникає думка, маленька надія зустрітися з нею, а так раптово на вулиці, в транспорті, в магазині, пильно вдивляюся в обличчя випадкових дівчат, молодих жінок, але тремтливий та ілюзорний образ незнайомки, виринаючи з пам'яті на секунду другу, знову зникає а замість нього перед очима маячить чужі байдужі лики, що спокійно пропливають повз тебе, не звертаючи жодної уваги на дивака, який їх розглядає. Виходиш на вулицю Гоголя, яка тече зі стародавніми і втомленими каштанами, з невеликими двоповерховими Габсбурзькими донівками і крамницями з вузькими високими вікнами до центру міста. Ліниво й безпристрасно розглядаєш вітрини, з яких на тебе дивиться на взуття, дорогий закордонний одяг, хутряні шуби, скляні та декоративні вироби, і бездарні картини місцевих художників продукти харчування, алкогольні напої, найрізноманітніших видів і парфуми. Увагу перевертає жіноче обличчя за склом. Кілька секунд за інерцією йдеш далі, обертаєшся. Це перукарня. Мружучись, придивляєшся до приміщення і бачиш струнку чорняву дівчину, яка обслуговує старого діда. Її симпатичні повненькі губи рухаються, а дід киває головою. В її руках оживають ножиці, наче готуються до свого звичного призначення. Тобі подобається її злегка задирикувати носики м'які риса обличчя.